اصرف سنفسالس حکم پدې کې پښان د حکم د سنفیا ولد اے لقد د لونا اولادو زمان لونا اني اولاهم بالميراث قل دع اولات ميراث کې اقرب د ميت تا چې ميت تدير ني دي او اولادې هغه څه دي اولاده اکه د قرب کې برابر وو نو ولد دع سب اولادې د ولد ذو الارحام ولد دع سب اولادې ده چانه ولد ذو مثال لکه د مری د رو د زیلو شو لکه د مری د وراره دور شو نو وراره سبب ده کنه نو وراره اغه دور غره شو ده چانه د خو دغه د خورزي د زينه ولي زکه خورزتج دي د زول الرحم ندان ار وراره چي ده اسباو ندي نو ديو ادلاق پوارث شو ده بل پغيل وارث شو نو ادراج چي پوارث شو اغه اولا شو ده چانه لله مال لابن وام من اولي لابن اوحده مال لابن ومن ومن و... و... الاخر لابن المال كله لبنته ابن الاخ يعني مال طول ورك دغاروا لول لبارا زك دا ولد العصبة يعني مطلب دد زك روار عصبة ولو كان لامي اسكتي ردار لامي نو دجارو سو لامي نو مال طول لزكار مسو حد ال90 تقسيمك دادي مام يوسف رحمه الله عليه مسلك دادي مام رحمت الله عليه مسلطه مال طول ذکر من سو حذرهم سے تقسیم کا مطلب دا دی جگہ اصول تنودی نپو اصولوتا نپوری دسه نو ګوري نو اصول کې هغې ټیک دا اخلی اومین اوختلی اومین برابر دي ه اخلی اومین اوختلی اومین اخې اخیافرونه خويندې په قسمت استحقاق برابر دي دی کنه لیکن چون کې دغه بره نه ګوري کنه دغه کته فروو ته ګون فروخ اخیافې نه نذرت به تقسيم لذكاء مصلحه الانسان کرے امام محمد شيبينا اٹھا دیکھ ہوئی بنا تقسيم وكا اصول کی ولا التعدل السوا نو تعالی وکټل شي یا خدای پاک ایملو خلک ایملو شي خلک اه وینده محمد نه واله الله تعالی مالو بين عمان صافا مال تقسیم انصافا نو کا به اتباع اصول یګوری یګورا اخلی او من اوختلی او من د اصول دي کنه دوکې قسمت او استحقاق برابر دي کنه ديګې د نارينا نار دو دوګنه فارغ خو نشته کنه نو نشنيسته ده جو اک شی وکټل شي په هغې صورت ده ها وای نستواو فی القرب اقدو په قرب کې برابر وو په دې نه قرب کې برابر دي د اصحابو نه یا د ټول اولادو ل یا بعض اولادو, اولادو ل اصحابات کی بعض اولادو نو امام یوسف رحمت الله اعتبار د اقوا کی اعتبار د سکی اقوا سمات به یوع یعنی دی ولا دې شو اعتبار د اولادو اصحابات کی امام اعتبار د ایما محمد رحمت الله علیه قسم المال علی الاخوه والاخوات اگر تقسیم په اخوه خواواتو کې سره د اعتبار عادت او فروو نه بیره بره تقسیم کوي پس اوسو سکندې کې اصول تقسیم وکم ځې کوي بیره بره تقسیم کوي په اصول باندې اعظم تقسیم په کثرت راځي راځم ولې شهداس اعظم نه تقسیم چې د بکم راځي اپرانو کې به د عدد لحاظ کوي برانو کې به د چا لحاظ کوي د فروو عدد د چا فروع. ومحمد الرحيم الله تعالى يقسم المالاء على الإخوة والأخوات ماهاتبار عدد الفرو والجهاد في الوصول يعني دفرو عدد أو دجهاد وصول كبالي حفظاتي فما صعب كل فريقين كم فريق تجورة ست نتقسيمكا بما بين دفروع تقسيمكا بجاكي كما في السنف الأولي مثال دي كما إذا ترك سلاسي بناتي إخواتي لکه سړی مل شو او س سخواتن پاتې شوې پاتې شو مت نه متفرق مع د نیعاد خیا شو صلته ب نه ادې با پاتې شو او سې پاتې شو خواات متفرقات د متفرې نيك بحطا دخور اولاد متلقان زويل ارحم او ضرور اولاد چدي ممتلب دار جناك زويل ارحم دي على كان, علي كان سدي ااا سبا دي بهازه سورتي فكم سورت سرى او دي سورت ايه غورو ايه دین اشیطه اخلي ابن و اخلي ابن اخلي اومن متفارق شو کنشو اختلي ابن و اختلي ابن اختلي اومن نو تفاريق خو اند شي کول نشي په هغې صورتو دې هغې په دې صورت سره دا مطلب د احلیابن ومنلاندی بن تدا احلیابن لاندی بن تدا احلی ومنلاندی بن تخریجي اوختل ابن ومن یعنی خو د غلاندی ابن بن تخریجي غور په مسله کې ابن منشر اوستي او سبب ګرځي کنا اوختل ابن لاندی ابن بین سکاریی ست ازین کلال راش تقسیم وک این دعوی یوسف رحمہ الله بلیزم میصره مت الله علی تقسیم د ټول مال وک ما بین د فروض بنو لایان کی ما بین د فروعو بنو لایان کی ادخاری کی کنا ګور دا یعنی روردی دا یعنی خورده ایسا او تا لقدو اولات تغرش او پوهشلی اغه ته تبار د او کومه کی مصلبه اعتبار د سوق اقوا او اقوا يقسم كل كل المال بين فروع بني العيان كثيرو كنون ثم في فروع بفروع بني العزاد قلنا على فكني ايه ده ايه ده جاء لدينا الأخياف للذكر من سحل ذلن سين وللفروع كي اصول كنا ذكر صور غمردي در تعلق مشتے کتاغی کی تقسیمو کا سنگا تقسیم بکای لی زکاری مثلو حضل انسان لی زکاری مثلو حضل اربان تقسیم بکای دیمام اسود سے بنیز بانے بکای بین فروعی بنیل اخیاف نا اربان بیتباری لابدانی بیتباری سسانا ابدان سانا ایی لیتاو گورای اخ لیا بین ومن ایغ اخت لیا بین ومن ترگیدی دیو اللہ نو دو خمله دی اصولو تا خوی امام یسوب نو گوری کنه دو بچو تاو گورا ایه دا یو بنتا دا یو بنتا دا دا دا اپن فرمانزا دو بنتو ده نو اربحان سهی شو کنه ایه نو دل دل دل ورکات دل یو دل یو دل یو دی ورکی کوری های ها تا صفوه شوی اچه سو امام ابو ایمان یوسف سے وای اربعان به اعتبار لبدان و اینده محمد نہ امام محمد اپنیز دی محمد رحمت اللہ علیہ تقسیم د ثلث د مالو کا په فروض بل اخیاف کی په فروعو ده غور او سو دا, دا, دا ولی امام محمد سی وصوله ګوری او زالقونی گرانڈی اخلیہ بنومن اخ علیتی اخ اخیافی اوخته یعنی اوخته لتی اوخته خیفی نو اوخته خیفی اخ اخیافی د زیل فروز دی نو صولس بدی ګارو ولی د دود دی کنه نو صولس دو ځه یادت ډول نه ا وی ته صولس میلا وی کنه تقسیم کا په ما بین د دې اولاد او دې اولاد الضیبه دینه فاجی الضیبه دینه سجی یخ خدا یتقدمه فمل بولور محمد پنځیمه محمد رحمت الله عليه تقسیم دو سدس دو مالوکا جعفر زبرو لخیافت پچا او ما بین دو فروض بنه لخیافت کی فل <سؤال> سویر <سؤال> نکدغه سدس بنو لخیافت مليوی گین دغه جددو پچول کته زدو بچ اولاد لیکن فبچو کی جمع او قتل لا اخلی املاندی بنت دع اد اختل املاندی ابن بنت دی اے والباقی ثلثا دم دا فروض بنو العیار کی تقسیم کا انصافا الان انصافن ولی اے ګورا ګورا اخلی ابنو من لذات ور کا اختلی ابنو من کم ور کا کن کم دی کم ځکه نور کول چې دا خپل ومن ومننده عدد دونه دی او ختي د لاندې عدد دو دی دا ایبنه بنت دی. نو دا دواله په دکې اوګرځه وا نو دا اوخته په منځله د اخش وا نو نصف د ذون نصف د دغه نصف دی که او کده دی نصف دی اوس پوښتنه کړه دی د تقسیم د مال د میراثه د دینه بغیر سمچې نه راځي والباقي سلطان المال به فما بين الفروض من الاخي آيانك أنصافا ولئه لأعتبار عدد الفروض في الوسول نفس مدركا نسبه لبنت الاخ نسيبه بيها والنسبه لاخر بين ولده والاختي لذكر مستوحض الانسان باعتبار الابداني وتصيحه من تسعة تصيبه دس نكيجي نه نكيجي واجد هذا ابن أو بنت أو بنت باغیبه لتقسیم اغا دری دی دو دوم دری دی نو دری او دری دا متماسل دی نو دی که احده اما واغلا اصل مسئله کی هو واغا اصل مسئله د دری او نواتین تی نو بجی تین من تسعتن ولو تلکا کمولی پریخودو سلاسه بنات ببنی اخواتن متفاریخین دریلونا دا غرونو مختلفو عیانی علیات اخیابی متفاریخین به ها ای به ها دی سورته اخ عياني اخ علاتي اخ جده اخي اخي فقط اختي بجنيش ده نو المال كله لبنت ابن الاخ لابن وامن بالاتفاق مال طوله ده ده شو دي ده مملكل ده ده ده ممزر ما غلوان ده غلوان ده دا ده دائم مم محرومون لكل ده لان ها ولد ولا ها ازا قوة الخرابة جا عياني ده سجده فصلن فی السنفی الرابی سنگوی وی, وی رکا گالهی رکا گالهی فصلن فی السنفی الرابی اس سنفی الرابی پا دیزے کی واؤرا سنفی الرابی یاد دے ما شوگانی ما شوگانی حکوم پا کی دادے یہ فرد واحدوں من چی واضر آجی استحق المال کلو ساری بگری تس دیئے سارا مال تس دیئے نو لی ادم المزاحب مقابل نشتے آکا جمع ناغلو ناو حیل حيث ده قرابت متحد لك ده پلاس پترخ بالي یو عياني پاپودا یو علاتي پاپودا یو اخيافی پاپودا پلاس پترخ بالي یا ده مول پترخ بالي عياني ما شودا علاتي ما شودا اخيافی ما شودا کالعمات او لأخوال والخالات گورا عمات عمات كي مطلقلوي پ امام کي لي امنو بي زكا امام ل ابل و امن يالي ابل حقا سبات کي دي اپس کي دي اسيفو شين يالک اخوال و خالات نو اقواب ديکي اولاد بي اجماع اقواب ديکي يعني مطلب دا جي د خپل دفتر سکه خور دا غور د هر خور نه چي دفتر ادا موران د ادا غور دي دا اغه نه چي د د دفتر نه أولا ممن كان لأبن ومن كان لأبن سوكي لأبن دي دا أولا دي دا غشانة كان لأمين ذكورن كانوا ويناسا وين كانوا ذكورا ويناسا رلملو ذكورا ويناسا رلملو يعني قرابت متحدد دي لكن غلمل دي رلمل سمطلب أخياء فتر دي أو سكاة دي ترور دا سكاة دبلار خور دا ون تسي كي کر سو ون سنو فهي كنا نفل الزكريم استو حظلون سيئن كامن وعمتن كلاهما لأ او خالين و خالتين كلاهما لعبين او اومين يا كلاهما لعبين او لأومين او كحيث دقلابات مختلفو نو فلا اعتبار لقوة القلابات يعني يو فطرف بلان دا بلان بغالا كبابو دا دا بلان خور دا او بلي غانا نمور فطرف دمور خور دا ده مور خو را یعنی دا، ده فلار خو را لا دي دا، ایا فرنګ چې حديز د قرابت جدا شو به صرفشته. زیس صرفشته. مثال وې اعتبار قوت د قرابت لنیشته که امه فل يعل ام و خالته و لام او حاله يج بالام وامته لام يعني ما تبدا هذه قوله يا اقوال يا غير اقوال لكن شونك هذه قرابات دغيه مختلفه ودل الفار اثر اعتبار ني فصل زاني لقرابه الفلار ونسيب الفلار فايجي انه فايجي هو اصل لقرابه دموت ونسيب الام ثم ما صاحب كل فريق يو فريق دفلار يو فريق دمور دي فلار بلا الفلار فترى بابغاني غلي دي مو فترى ما شغال دي نبيها بالتخصيم فريق اوكي لاك یې حیات حیزه قرابت مت انه په کې یعنی په مخ کې حالاتي ورسېش یعنی په وخت کې فصل فی اولادهم راځه وو دو اولاد او اوره دما شوگانو ادمانماگانو او د پاپوگانو سلسله دا هو مطلب داده موږ فزر الرحم وګرا واستل کنه دو اولادم زو الرحم دکانو ګور اوس الحكم فيهم في اولاد کې لقد ما شو اولاد د پاپو اولاد دماما اولاد د زو الرحم کې ذکره دیکھ جو حکم پشاند رسن فی اول دے آنی اولان بالمیرہ سے اقرب و مل المید آسان دے رکھا گا دے اقرب دے للمید من ای جہت انکانا کم جہت نہ چی لکھ مو پتر ایفی کل افلال و اینستو اکا پو قرب کی برابرو او حیز دقرابت دو دی متحدو لکا پرار پا طرفا نفا كانت له لگو قوت القرابت فو اولا و که دمولا چانا پارا چقود دقرابت دیغا اولا ده دا. داغا چانا چغل قوت دقرابت مشتی یلی دا. مطلب داده دا یو استاد سکا سکا پاپوزوی ده یو ده غیر سکا پاپوزوی ده یو سکا ده ما شوزوی ده یو ده غیر سکا ما شوزوی ده او تاسو ف دا هغه صورت کې چې جدا جداي دا یو نو بیا به ځي او کې جدا جدا او بیا نيشته دي همانا كان له قوت القرابه جعل فرق قوت القرابه دوغه اولاد په اجتماع سره او قدوب قرب کې په قرابت کې برابر او حيزه ده قرابت دي متحدو لا پر تربيته مور په طرف باندې نو ولد ده سبع اولاد ده ولد ذو الرحمنا ده ولد ده کله په چاړي د لارکی یو د بوګورو کاغه دې نور زی فرض او حسابو نو دا هغه بچي ورته دا هغه چا نه چې هغه د اسبا یاد زی زی فرض بچي نه دې مثال واورا ځکه اوس ګورا کابن تلعم او ابن العم یو غن ګورینو د تری لور دا بلی غن ګور د پفو زيدي د ده پاپوز ویه غورانو شو زکا پاپوز او ایلرحامونا دار اده ترگور غورع شو ها اولی زکا ترده آساباتنه ده اصانه اکرام وره تالیب پوشو کنه ده سباک داسی خوک ده لکه ما خامتی اغا دودکتی که ی خوگئی اناسوالی چی ده ناسواب و پسی واختی اللا افرق با ها ها نوان ده تالیبانو ها غلی که نه ها او سوره ده غلی که نه نمال بچاله ورکو بنت العمله ولی زکرده ولده عصبه ده چه هم ده اگه جره هده ایمالی ابینو اومینو ابلی ابینو مالتول ورکا دتا لمنکانلو قوتو الخرابتی پی زایر روایتی کم جکم عیانی ده لیابینو اومین اے لیابین و اومینو لکم اطلب دا ده چه یوستا سکا ده, ده پاپوز ویده بلک جکم ده سکا پاپوز ویده د مور چې ده خور د پلا نه مور دا چې خور د چا د مور پر ورځو نه د دغېغه بچي غواره شو دغېغه بچي تاسو دلته به ډېر وخت کې کې دې شمه کې کلیته دی اچھا لنواد ولا سداو شو خاصره حالت لابع معكون يا ولد زل رحيم خاصو کبو خاليباني يا ابين د اولاد د زل دا هي د اولاد د دا او کله دې مور پلان نسبت نسبته کنه لیکن دا اولا په قوت د قرابات کې دا خالي نه جالي ومن دا سره دا نه ځای ورته ده ځکه چې رجع لمال نه فيه لیکن بحثا یو قوت و قوات دا قرابت په د کې دی یو دادا چې نسبت په زیفرض کېږي پاسوبه کېږي نو د کې خپل خو به قوت د قرابت ته بل چې دی نو هغه قوت د قرابت نشته دی چې په چا ادلاکه هغه وجدا شریعت پردو په دغه باندې دا موکوا وایي کې نو وایي چې خپل خو به موجود ده خپل خو به موجود ده یان ترجیح الیمانا فيه وقوة القرابة ده اولا من الترجح لما ننفه غيره اغسي شه جهدلا بوارس تردار وقال بعضهم بعض, بعض مشایخ وید جمال طول بنت العمز ورکالیا بنت زکادا ولد دعصابتا اوقف قرب کی برابرو لیکن حیث ده قرابت مختلفو نیک بختا یو ده پلار په طرف یو ده مور په طرف بانی یو ده پلار پا طرف بانی مطلق ده پاپوز ویده بند ده مور په طرف د ده ما شو زیده تاب ذكرنا ما شوقانو بابوغانو باسمو ختم كوزداؤو باولا كيليا يوغانا باستو اچه بازوا اي او ان اسلامو في القرب ولكن اختلف احيزو قرابة فلا اعتبار لقوة القرابة ولا لولد الاسمد في ظاهر رواية قياسا على عمت لابن و اومن قياس با عمي لابن و اومن سرد اغنى جزاد القرابتين دا ابل ولد والسوما دا لكن سرد دينا ايد دا من الخالة لابن اول اومن داスープله هم دمر بوکو چې د پلاړ په طرف باندې داخله وصول سیل ورکو د پلاړ والی د وژنه د مور په طرف چې داخله وصول زول کو د مور د لكن لاکن نسو سالي بقى يدلي بقربة لا فيوته يووت برو في قووت الخرااب هلته دا قوت قابتي سه قو قابتي مغ ني ده لاف نه غورده د ايني او لا د علادي او لا ثم وند لاسبتي او الص سوال من دلي بقربة الأوم وتته برو في هم قوة الخبة الته لا قوت خراتتيڅنګه د مور یو د هاغ مع شو اولاد چېغا د مور سکه خورده یو دهاغ ما شو اولا چاګه د مور څخه خورنه ده نو البته په قلادت له ترجیح ده ځکه چې هو حي جیه بیا ودی سن ما انټرویو سپیا پنځې رحمت الله عليه ما صاحب کل فريق هر فريق ته چې کوم ملاوشو یا افلار پلار طرف فريق د پاپو اولاد یاد مور په طرف فريق د شو اولاد نو دا تقسیم کپا بټانو د دا فروو سره د اتباع د عدد جهاتونو په فروو کې لکه داغه قاعده ده قاعده ده لیکن عادت د فروع کی تقسیمه اصول کی نه امام محمد سیوی تقسیم د مال پاول بتانو ک چې کم دغه اختلاف به بار بار توري دا لیکن اعتبار عادت د فروع به کیفو وصول کی وصول کید د فروع به با بار بار توري دا ها او jihad په وصول کی یون فر سمو ينتقل هذا الحكم یعتق الحكم د اولاد دا د امور اولاد پا اما شوګانی پافوګانی د مور پلاړ ما ماګان د مور پلاړ چې کوم دېد ما ماګان او ولاد د مور پلاړ ما شوګان اولاد دا هو ته ورسیل <سؤال> دا حکم التوما <سؤال> یعنی کدا نور نور بیا بدا سیکای سميلا اولادهم سميلا جهتي عمومه ابا به لکه د نکما شوګانی د نک پافوګانی د نک د ما شوګان اولاد د نک د بیا اولاد در اولاد داسې به بیاي ثم الى اولا كما في لا سبات سباقو شو زم کی کیناسته کنا دیتسوی راکا گاله شو سباقو شو یو کروڑ دو کرولا درې کروڑ څلور کروڑ روپې مونږه پر سيالجي کې وګټلې هريو طالبو ا قرآن پاک کې مونږه هر یو تن نن دولس کروڑ دیالس کروڑ دې کې دي بازار کې کابل استاد هډو نه وي دغه تلګې هیڅ څه زینشته موسخه زینشته کې دا وای اے سو پات پانی مشوارہ چې باندې اوس ماریږي سرو وخت پاتې کیږي بیا ای شپ پاني دي سودی شپ موږ ختمو به انشاء الله اخلا وقع نو زوی لارحام کې امام يوسف حسن بن زيادت دي مم څخه روایت کې ابن, ابن سماع محمد بن حسن عن ابي اقرب الاسناف سن فی اول دے بیا سانی دے بیا سالس دے بیا رابے دے پرون درس کې بیان شو لکا ترتیب د آساباتو یہوال ماخوز بی ہی داد فتوی لپارا دے وائندہ ہما پنی زیارانو بالقول لکا سن فی سالس مقدم دے پا جد بانی تاسو پی جا نئی سن فی سالس چکم یعنی خورزی خوریونا روی خورزی خورینا دا سنفی سالیسو سنفی یعنی دا مقدم دے پجد ابو الام بانی دا مور پلار د جدی فاسد ہوئی کن نوری ری خورزی خورینا چی سنفی دا مقدم دے پجد ابو الام بانی زکا لیعن نا اندهما سیدو سنر لکشریفی والا وی چدا عبارت پاکستان پا نو خودی سراجی کی نشته ده ده ہندوستانی نسخے کی دی پای کی دشتے پاکستان قوس جوش و عرقان ہندوستانی نسخو کی ده نشته ده لیکن چونکہ منسو کہ شتا دے لکه کہیں دا نسخے شی منداری نہ کر تفسیر کول غواڑی نہ دی عبارت ذمائروں پر لحاظ سره تفسیر نہ جوڑے گی جوڑو لیکن لگ تو تکلف سرا دما دا دلیل د دیدي چې یعنی یعخورونه خوځې او روې دا غورهدي د جد یعنی یع ال... مطلب د مور پلار نه د مرو پلار نه وجه دا پشکل ده دما ځکه پهنی د دو, دو دواو کلو واحد من هم هر واحد د دونه دا د من هم ظیر کې دا سنفثالته رااج دی هر واحد د سنفثال نه یعنیخورونه خواځې او ډورې هر واحد دغه سنفسالیس نه د اولاد خپل فرین نه دی د اولاد چانه دی د خپل فرین نه دی زکه د سنفسالیس فرسوک ده ولور خلینو ولورځي اولاد وکړنه اډورېری اولاد دیګن نو دو دوه خپل د خپل فرین نه غوردي ولی غوردي زکه چې د دو نبره چي دی خو یابا د ملی روي یابا خوښ دي کنه یابا ځی فرضي یابا سمي وګوره هر واحد د دونه د سنت 40 نا چې فرينه قرضې وړي هر واحد د دونه د اولاد خپل فرينه دي فريحي کې حازمي چې ده کل تراجي دي یعنی دوی چې دي د خپل فرينه غوړدي ميت تا چاته ميت وای وای دي دا غوږه ده را چې د دود ذ اولاد دي نو يا عصبدي لکه رونا اي يزي فرض دي لكا خند فجه دا چل دي ابيا وفرهم مبتداګه از مين رجه کا یعنی د مور طارته افره د جد فاسد چې دا وين سفلا د اولاد د اصل نه د جد فاسد چې کوم فرده خدا و دور ده کنه نو د مور مور ده که کنه نو فرای غوا یعنی سن فسالس چې کوم ده دا اولاد خپل فریندي او دا د جدي فاسد سلسله کې د فرچ ده نو هغه فر اولاد ده دلته فرسه ده ولې اولاد ده نیک بحثه د جدي فاسد فرچ ده د نور ده ادمیت نور ده نو ملی موریت خپل مور ده. ده ته غره ده کنه که غره نه ده واشلی وظیفه ده کنه و ان سفلا او لا من اسلي هي اصلي کی زمير د غفر دراجي ده دچا فرا د جدي صاحب حادث فرند جدي فصله په سنفي الاولي فصل ده په بيان د سنفي اول کی iz بچران نه ايو فصل ده په سنفي اول کی منغا سنفي اول چی بيان کړو فضل الرحامو کی هغه سوق د نو اولاد ادا رنګي د زعيد لور اولاد د اول لور اولا د د وی د لور اوله داسو را قانونه اوله په میرا کې اقرب د مید ته اوله په میرا کې ارب د مته اول حالت شو لکه د م د لور لور دا اولا دا د ملی د وی د لور لور نه ولې دا ند شو که نه لور لور ندې شوه د چا نه د مې د وی د لور لور فرق را رالی دا یو حالت من بیان کو چې کوم ندې د مید تاغه اولا شو دغه بل نه د مې د ځوي د لور لم زرحونه د ملی د لور لور هم د زهرحامونه ده د ملی د لور دا. دا ملی لور غوره د مړې د زوی د نه دا یو حالت شو وایستاوو که حالت سان که دو په تجهېبرابرو ل بیاولت دوارس دو اولا د دووللت د زهم یو ولت دواررس دی. ویت دا هم ز الرحیم دی دا هم ز الرحمونه دی لیکن دا یو ولد دوارست دو ابل ورد ابلو کم چکم دے نو مطلب دا دے دا غیر وارث دی نو اوس به مونږ ولد دوارث دو له ترجیح ورکو ولد دوارث دو لا تاسو دلته به دی وخت کی نو ولد دوارث دو اولاد یو د ولد ز الرحیمنا لکه مثال د موری د زید لور لور شو فانها دد مری دزید لور داولا د مری دلور دلور زینا ګورتا جنې غره شاله ګورنه شو جنې غره شو د مری دزید لور شو د مری د لور د زینا دغیوهه صدق دغیوهه داده چې د بنت چې دا د زې فرض لوردا د مړي د زوي لور کې زې فرض ده نو داږي لور کې کم ده نو اغا د زې فرض زور شو بلې غار نه د مړي د لور د لور زوي د نه شو ولی د لور لور کې د زړه رحیم ده دا نو داږي غزوې جو ولاد د زړه رحیم شو په خپر د زړه شو په مطلب پوه شي کوونه شو نه شذین کې کې نه وسته وایي استوا درجاته هم کو په قر کی درجات برابر پدېږي ولاد دواریس نو ولاد دواریس نو یا ټول اولاد دواریس بیا برابر شو بیا پسکو بیا پنځه امام يوسف رحمت الله عليه او پنځه حسن بن زياد اعتبار د ابدان او د فروو ده د ابدان د فروو نه امام يوسف رحمت الله عليه په دې صورت کې چې درجه هم برابر ده ولاد دواریس پکې نشته دا ورو ولاد دو زرهيم دی او شان لشوکان یا دوارا کوم کم ده ولد دوارستی بیوم یو شان لشو نا امام یصف حسن بن زیاد رحمه الله اللہ چې چه د دان دو فروع و لحاظو کا اب دان دو فروع و سو کا لحاظو کا اچھا المتصابیت درجات المذکورین سنگ بکو ویقسم المالو تقسیم مالوشی علیم پا یعنی پیتبار دا حال دا ذکورت دونو ست تقسیم به باوشی سوال اتفقت صفات الاصوله پورته صفات اصول متفق و بذكرتونو صد کې يا مختلف وي فدل اپونه چا دي مخسراجي ولله په پهوي پورته صفات اصول متفق و بذكرتونو صد کې او اختلافات یا مختلف وي اچھا نخښه هم تاسو ومحمد رحمه الله وتعالى امام محمد رحمت الله علیہ غیتباد افدان و فروو کوي ولکلہ کی صفات اصول متفق وي پس کی په ذکرت نو صد کی بر ټول ذکر دی یا بر ټول اناستی اختلاف نشته نبی نہ ساواز دی ها نکړل ماشه اچھا یعنی مطلب داده چه برانا صفت و ذکورت که یو شان لده یو داله انده یو داله انده یو داله انده یو داله یل یا اناس یا طول ذکور مختلاف را نگه کن متابدانو دو فروو چیزای الارحام موجود دی پا او تقسیمو کن برا ملدی کنن و ایمان محمد سب یو طرز دیم سلی سبه او کی کنن او کچه دی متفقو نیمه بیو سب با مطفق تی اب دان دو فروه بان تقسیمو که چالا چه سمر ملویی دی چھلو مگر محمد سیبوی که برا اختلاف و ذکورت و نوسط کی نخیر عروانی دی نبیا برا نتقسیمو که برا بیا کتا بیا کتا بیا دی کتا نو تیراغ رسل ینی برا نبا کتا رز نموگی ما محمد سیبوی تویر مولی دی نمرو سرس جل که وماز آرزمه چی دیو برا نبا کتا زين کي وائچو اچا ها امام محمد رحمت الله عليه اعتبار د ابدانو دو فروع کي پښان دي امام يوسف عليه كلا کم متفقو صفات او اصول دي کي موافقت کو لهما د ابو د حسن بن زياد د ابو يوسف او د حسن بن زياد او اعتبار کي امام محمد اصول کلا اې نه تلاف صفاته کبر اصول کي اختلاف پا سکی پا ذکورتا اونو سد کی دنگ مندره نا ذکورتا اونو سد کی ویعطی ورکا محمد سے فروتا مراس دو اصولو اا دو اصولو مراس با کتا فروتا ورکی مخالفا لهما پا دی حال که ایمام محمد مخالف شو لهما اب یوسف ادو حسن ابن زیاد مثال بیسنگ ایتالیبا تمائزا ترکا لکمولی پریو خودو ابن بنت ابن ابن بنت و بنت بنت یا ابن بن تیندے بلغه ابن تیندے بن تیدا اصول کې برابر دي اصول په 900 کې څنګه برابر دي یو ابن بن تیندے بل بن تیندے چاله جوړه ستورګه یو ابن دې یو بن تے لیکن ابن اومد بن تیندے ده بنت اومد بن تیندے نو اصول برابر شو اصول شو پس کې په کې پس کې تهولو صد کې نو دلتا حسن بن زیاد امام یوسف امام محمد دا برابر شو پسې کې کې په تقسیم کې بابدان دو فرو پسې کې پهچا بابدان دو فرو فرون مراد د کوز دی یې دا هما پونیز د حسن بن زیاد د امام یوسف امام الله مال په ما بین د دی کې تقسیم شیل د زکریم سوحد لن یو ابن بنتن دي اغلى سي بل بنت انده یغله دوی سی ور قبل بنت بنت انده علی یوی دیګه اعتباردار دانو د دا فروع او بر د اصول لحاظ مشه امام محمد و سلام الله عليه دغه وجدادہ چې بره صفت اصول و ونصت کې او شان لګي نصت باندې پوری گئی یو ابن بن تینده ابو الزرهیم بن تبین تینده نو بن تیند کې بر اصول متفقتی کنا نصت کې متفقتی و ايندا محمدين فني ديما محمد رحمن الله ايندا محمدين كم محمد اغه محمد دا کد درزي محمد نه خطا نشي زمو دا لعي درزي محمد نه غرا اي محمد وره و محمد اور هه <تصفح> و ايندا محمدين كذلك ولي زك صفات اصول بر متفق تبون صد کې پسېجي کې نيبت یو ابن بن دنده نو بن تشوا أصلي بنتا شوى بل بنتا دينو بنتا دينو أصلي بنتا يعني مطلب موانس شوى اس بل مثال دي اختلاف ولو تراكاك مليبرين خو سيشي بنتا ابن بنتا وابن بنتا بنتا شو هي گئ يو كافي خون اشتهتا ازدها محمق اخكاري کی جدا نا نا قدر تم پنده دو اشتهتا كافي بس مقصر حال شو دیتا گو رئی گو رئی اس بسنگا ویدی کتاب ملاسم برا مثال کے یعنی ابن بنتن دے او بل سی دے بنت بنت ها ده گوره وص ده ده ميت د ده مولی لور شو ده ده مولی ده لور لور شو نگوره دا وصول ده ده فروع ده نگوره ده مختلف ده لكن برا متفق ده نو پنیز ده طولو امامانو چه برا اتفاق راغه اختلاق ده تقسیم په پا ده فروع پا عبدام ده فروع و کلی زاکرمیسلو حزیر نساین ده تدورکا ده تا یوورکا ده تا یوورکا ده پوهی که کنه تانسو پوه کن اوز دابن مثال ده اوزی جی بیانه ایده تا وابی آمام محمد سیب وائی ولو ترک بنت ابن بنت واب ابن بنت بنت یعنی امیتو سشی یعنی بنت ابن بنت دابات پوښتو کې بهرنا شروع کړي د مړی د لور د لور پاتې شو او بل غړنا د مړی دلور دلور زوی پاتې شو اوس ګورا دلته و امام محمد بدنورونه اختلاف کوي څنګه به اختلاف کوي هغه داسي چې د دا مړی د آ پاولاد کی دی اول قسم کې دلته اختلاف نشته ono sak ji mutafiq ki dal دا ikhtilaf ra ga bae bande da bint ta soo soo ji ke da soo ha wa ta tawale we ji da karmoshaw ha edal tanakhari na wa ta chaga ال تاج په کوم طرزوي مشكله له. بلار د قوتدار سي چېږي په چاباني کولو جو دي سړی نه ودس ماتي. اچھا تاسو فريګي اوس ګور دي ا ته مري ا د مري د لور د زوی لور شو ته مري د لور د لور زوی شو ول دې اول زکه اختلاف نيسته ب تکوساني کې اختلاف راغی. امام محمد سووی امام یوسف حسن ابن زیاد سووی امام امام یوسف حسن ابن زیاد وی دا بره فريده د امريدياسي د مور سرسباس کوي هغه وی دا کته چي په دوه تقسیم ل زكريم يسرحزن نسي نوکا څنګه دلورګه دلې یو او امام محمد سووی هغه وی کمزې کې اختلاف ته الته تقسيم وکا اهل زكريم دا دی شته گني شته دلورګه د ډیلور کایو د دا غدو چې دي کنه غاډیو ډیلور کا د دې غیاو جو ډیلور کل بی له یو مله شو جنې له دوه مله شو اولټابانس برېلی ساده کین ولې مونږ وېل دي, دي, دي فاطم <تصفيق> کوزې محمد شهدا دغه دغه کې ډیر ماهر دی کنه لکه میراس دار اسمه مفتی که با قیده تسترد و گولا لکل یو ورکا یا دیم ساده دی عجینه لیدو ورکره از پوش لیف خبره بانی دمی نفشه درکره ولو ترکا که منی خو. ده مرد دلور د زوی لور په لغه نه د مرد دلور دلور زوی اندهما المال بین الفروع یسلسان به اعتبار لقطانی څنګه رسل صالح ال زکری دخکری یا دا ګریم امام یوسف په رسل صالح ال زکری وسطه لدنسا ګرد او ګدګد هاه او ايند ابو محمد رحمه الله المعلوبين الاصول مال تقسيم جماعه بين د اصولو كم ديك اختلاف تعاني في البطنساني الا اختلاف تكنا غورا من سجلوك امام محمد سي بويه تش تقسيم دلته وكبت انساني ديتهوي دل الدور كد ددا ردوت دي اللور لوالكا عدي بنتي اغيو دي دي زيل لوالكا اي ابن البنت اي سلزاء لبنتي ابن البنته نصیب ابيها چهدادې نصیب ابيها چهدادې ها آه بو جوه وصل زهود ورکا الفرد ابن د بنت د بنت د بنت د بنت د ورکا يا وصل زهو ايد د ورکا نصیب امه چهداده د ته د یو میلاو شو دا د نسبره د چې دا ده د ته دو میلاو شو چې دا ننسب د د پلار د چې دا دی د د برونه کارالو کتهولته شو ج للی دو ور لکلی یو وررکه لکلی وررکه ګورت دا دا لک لاند د دوجی ددي حسن د زیادي م سوپ سل ل دا د للاندې یو چې دی که کې ما ته ګوره دا دې دې ځه حسن د محمد سي پولیس باندې هغه بنت ایزایبن ته ملاوشه د کټه چخګاریږي ا دې دې کې د ایبن ایزا بنت ته ملاوشه اې دا د چخګاریږي ا دا یو میص د ایبن حقمش د ایدي بنت له دا یو اې ملاوشو میراث کې شې کې میراث کې زې ها وصول سهول ابن بنت البنت نسيب <تصفيق> امه هذا نسيب وكذلك عند محمد دارنج فنيز امام محمد صيب رحمه الله تعالى <تصفيق> اذا كان الجيلي باولات دي بطون مختلفه ده لك دبطنا على يدري كان بطوني مختلفه راشيغري ياو دو دري شالور كيندو شباك بطوني مختلفه وكذلك هم دارنج اس بچی رانه آئے وه؟ د کار کوي؟ اخ کاری؟ د کار دي غا نه غا ته اه، یو څه خبر نشایې پس انا پويګو. وکړه عليك اوندارنګې نه محمد رحم الله تعالی اذا کان فی اولاد البنوت بنوت یې ګوري لو استلشم بنوت بنوت جوړیږي کله چې په اولاد د بناد کې بدون مختلفه یقسم المال او تقسیم د مالو کا باول بدن باندې چلته اختلاف راغله باول بدن باندې اختلاف لزولی چې راغله اختلاف پس کی ذکرته ولست کی ذکرته همو صد کی سموجه د ذکرته طایفهن بیا بذکور او طایفه کوو الی ناس طایفه معلومه ده چې د خزو د نر صف یو ځای خلنه یو ځای خل د تاسو پو ذکورو د ن صف یوځې چنګه نه ولېناوطافتان بعد د قسمتدي په معصابه ذور ذکورو ته چې سمیلا شو د یو جمه دا به تقسیم شي په خلاف چې کمم کې فولات کې راغل دی فولات کې رال دی وکهې معصابه دارهېناوطیف ته چې سمیلا شو نوغ بهجو یوځ ک دا سی بیا په کته ځکه کوم ځای کې اختلاف راغله د الټ ائناس ولې ورکلې ځکه ائناس ولې سور کا زکور لور زکور دبل ائناس لا سنگلور و هکده یومل الهین ته به په دې صورت دبې صورت باندې ماته وګوره استادو خپل کتاب ته موږ ورزمادي کتاب ته ګورئ نرینه ګوره پروا نه شته دات چې کوم ګدو ګد پروت تک انا دښته وګړي لا مړې ګورماウト سندې لی الله کړې دی او داو بده چې ښکارېږي دا مړې دی اولې چې ته دا ګمانو کې چې دا یو پړې نه دا مړې ده الله کړې دی نو ما سمو آیا ميت بیا د دې ميت چې کم دي پاولاد کې اول بدن برای راستي دنه پیدا دي د کم کسب ده هغه د دې دایني بدن اول بدن ثاني باتني ساليس باتني رابي باتني خاميس باتني سادس پوهي گای اے دابرا بردی اندازکی بیا دابرا بردی بیا دابرا بردی بیا بیا دابرا بیا داب باده طولو دادا دیچی مرشو کانا د دادن روستو د په اولاد کې اول اختلاف چې را د ده ذکورت و انوسد Kristin اه ادا اول ده شته دری هالکاندی په منظر د شپاگو جینه کو او آود چې چی گوی ندن نها کو یو دوا دری سلوب پینزون شپاگو و تو نها آود دا چی دی دری هالکاندی پا منظر ده شپاگو جینه کو ده ای پا منظر ده نو نشتشت. دا اتي باري جنہ کوي پنځلس جوړ شي بیا دی پت نشانی کې اختلاف نشته شته نشته ګوره طالبہ د حسن بن زیاد دمه مسو په پنځبانی مسله آسان ده اې دکې د کندا بره دوتې د قصې ختمې کده خاورو کې خاخ کبوت ضرورت نشته زه نو کار کوم دا ژوند دي دا په بره چې خاري کې دا پټ اغه وو د سرس قاعده همړی دي ژوند دي چيده ادادي کوم دي نو حسن ابن زیاد امام یوسف سیوی تقسیم دلته او کلی زکریا به صلاح ذل <سؤال> المصحین هغه به څنګه دي کشمارو کдалکان یو دعا هتری دذیل کاند یو دعا درې سلو 15 شپه یو عطا نه ده نه چې کوم دي داجینه کای دي تاسو به یار نو تاسو مونږه څنګه ترجمه کوو یار زوږګار نه ولته کارونه ها ورکول کار کو ولک کار خیال نه دي د عالم د وخت نه وینا کید دا طریقه ده نه په لادرجه د وکاس کو دې بیا دې نه ته مونږو اچھا با نه حجن کايفي ترجمه کوه دا نه جنکای شي درې الکان دا درې الکان د تدبیر کارخنې د هر شي خپل طریقې په تدبیر کار کارکېږي رواني ځینکی دا درې الکان په مزل د شګو جنکونه نه جنکای دا نور شي مجموعه شي 15 نو ماوت لکلي اصل از 15 اصل از 15 دا 15 نجي اصل <سؤال> شو دل ور правда دوا دل ور، دل ور thin dوا فلاسه شو دي لا دي لا دي لا دي لا دي لا دا دي لا دا دي لا توي دما يو یو او ني دي لا ددا شو اصل از قندرا تغصيموا一个 التعويد امام محمد سیب خبره اوس دومره وګدادا چې تبہ په دې کې ستري امام محمد سیب سویه هغه اول اختلاف چې کوم ځای کې راغل دی دا هغه زین چې د سلسله شروع کړ اول اختلاف چې راغل دی دا راغلی دی ائی دې نږدې تقسیم وکنه ماجی تقسیم وکنه نو دا دری alkan ته منځل د شپو جنکو دی نه هغې نه قاعده نو مسله د پانړه نه شو پنيز د امام محمدهما ولد دې فِيقَ كَنَا بُيْكَ اُذْدَ الْكَانُ تَجَسْمِلاُ شِتَاتِ وَلِي سُمُوجُلُ ذُكُورٌ طَائِفَةً وَلِلنِسَاءِ طَائِفَةً يَا گُرَدِ تَمَن گُولِي كِ طَائِفَتُل بَنَات دِل تَمَن گُولِي كِ طَائِفَتُل أَبْنَاء اُذْدَ دَالْكَانُ وَيَسَكَتَ كَمْدِ كِ آلِ ميش ده که نا تقسیم که لیز زکرمیس لحظه لونساین سنگا یعنی ده دو آغا شپگه سی دریور که ده تا دریور که دو تا ملتا هدول استی چپ شجیم کم نپو یا پریلا دریور که دلا دریور که دولا ده دریور که کتا دیریلا ده دو ده دریچی دیده تقسیم که دلتا لیز زکرمیس لحظه لونساین د له دوا دی له یو دغه دوا دی له ور کا دایو دی له ور کا خکاریګي داسنه تاریخي داسنه نه وجود ماله تويبه د خکاریګي افارون نسنګ ویلي شیاکته زه ته ګوربره په مطلبې فریګ په انټر اوس دا, <تصفيق> دا, دا اناس چې مونږه دایفه کړه د دې انسانو هيسه ټولې سوې نه وي ګانځه سوې دا دنه اعلی خلاف کی تقسیم کندل ته اختلاف نه شته غشته نو دا تقسیم کایه په دې زیبنی ا دېینه احل دیږي دا دریل کان دی د شپږ دینه کوي دا دریل کان په منځله د شپږ دینه خودش پکې نه کوي د دې اعتبارې دولس نه کوي سوچې ا بر نه هیڅ نه هره غللی سور غلدی نه نه غلدی دو ټول دولس نو نا... زپدولس وبانی نه څنګه تقسیم کوم په د دولس وبانی دوی کیباري دولس چې شپږداري شپږداري کړي برن هي سين نه را کوزی شي نو نه هم په دې دولسو تقسیم کوم نه تقسیمې کړي نو زباسون کو زباداسي وکړه چې نسبته به وګورم د دین نه او د دوله د موافقت به سلوست موافقاتا بسلس نددو أغا سلس چه سلوس بي دولس و سلس سوي كي تبندر دي نبندر شو كي ساعت نمو تقولي كالتسحيد ساعتنا تسحيد سنشوا ساعتنا شوى كالونا چي سوا دعوة أصل مسألة أغاوة مظلوم كم أصلة سابت ورقوا دعوة أصل مسألة دعوة أصل دا دید دریو الکانو پا لازکی چی کم نو دا شپاگو او پا چاکی سالورو که مضروب دینو چی چوکی دلتا اوز خکاری گی گولا که تروسا نا خکاری, خکاری دلتا خکاری بیدیس تا دیکھو کن چوبیس خکارا شکن دو دو حسیو شپاگ داو پا سالورو که چی چوکی چوبیس دا چوبیس تقسیم که پا آل خلاف مانی آل اخګاري د چولې ست نینديالګ له ورګینې ددو جن کولن بار د د بار د دو شو کنه اوس دیولې دا بار کته دیه اې دیت اوره ک د دا بار د دو دوو لورو بار دا ورکه اعلی خلاف چا دی صحیح دی دلته تا ته تا کاته دلته سالور دا سالور جو دلتا ورکا دا تا جو دلتا ورکا اوز خکاری که نخکاری ما تاستایو روستو بخکارش اوز خکاری که نا دیجی نا کوتا سمیلو نا دا نا غاو پس الور گو نوچوکی دلتایی کل دیو تا چتیس خکاری دا چتیس خکاری دا تا خواه او اوز دا چتیس تقسیم که آل خلاف آل خلاف اتا ده خکاری در منز که ما لیکه کرده در سانتیال پارم زکه چی الکان جینکه یو زی خنی دا پرده پکارده مطلب داد یعنی بیزه زی... بی زی... بی زی... بی خنی بیزه خنی تازه پزه بانی خید بیزه خنی نو در بیزه زکه دی کنه اوز گورت داد در الکان دی دا پا مزل دشپگو جینکو دی اداجو عاشق فقجی نه کوي نه دا چات کیس په د نیم نیم مورک نه ما 18 دولورک اته رمه دا 8 چې دې کته حاله خلاف کی تقسیم کبه نه راوی کی نه جو زه دي دل <سؤال> منه ها ور کړی دوړ دل <سؤال> منه ها ور کړی دا نه جوړاله دلته دا نه جوړاله دې دې کلی زکر می استحد الونسین الک لشفق جناله درې مزه څه تقسیم شو کو نه شو فوجه کاسی بیا دا اچاره تقسیم کا ال خلاف چې کوم اختلاف اختلااف دلته اختلا درې داې شپ دی اعتبار شپ نه دا شپ نه کوي دا دری نه کو دا دری نه کوې د شپ نه حکمی دا اچاره دلته تقسیم کاه نو مطلب دا دی چې دا دوچ شپ نه کوي د دو ته باره دا دریج نه کوکاري دا د شپ دا دول آل خلافې تقسیم کا دلته. د دې لکله شفقه اجینه کو در لري درې در دې جنې غدري جو کتا غ جنې لورکا د دې جنې غدري کتا غ زی لورکا د دې ابن غشفک کتا چې جوړ لورکا چې په مریض دا نشه جوړ شوکه جوړن نشواله پاتې شو ا د دوشت کتا اعلی الخلاف کی تقسیم خلاف دا الخلاف دا دالکت دو د جنې کوي د یلک ل درې ورکا د قصیده کنه د دو جنې کول درې ورکا د ديجن اكوغا دريجو کتل زکرمسلو حزن الانسان بان تقسيمك عددي لك راي دريچي دي حقته بنتله ورکا نو دا موږ آشې چې وخت دی کاوه ته پرور او پسر خندي هغه وای دا د جوزدل دا خپله نقشې جوړو غوانه نه خو فوټو اوس ته څه درکې ته شوفې درې یو شو ته فریگه دغه وازر و خاندي ما متوي چې کوفزر دي تاسو ته کومه اونې کتاب کې چې اوته نقشه غه پپ تاسو څنګه خه اوی نو چې تاسوګه چالوګه کنه نو خاله تاسو په درو خواندي نقشه دا جوړه چې دغه و سره خاندي سبحان الله جوړه شوکه جوړه نشوه ذکر کې راځي ګوره سبق خلاص نه ده راکاګه عليه یعنی مخ کې سبق چې وکنه هغه راکاګه عليه نو با خیلی که ما تحکیقو کارزه کی دمازی پر مندو نده بیلی دیده اینو که او سو ایراکاکا علی ای خدای وکداله کام دارنگی پنیز ایمان محمد رحمت الله علی کتا درزی محمد نخوا یا خود صفت آخلی با صفت من الاس دا اصل نا صفت با دا سن اوس بل سبق گراند آغی در صفت دا اصل نا آخلی خوا عدد دا فرین آخلی نور گراند کلاب محمد جاب اغلی سیفند عزلنا په هاله قسمت کې او عدد د فرونه اخلی عدد د چا نه اخلی فرونه اخلی مثال کما زاته راکا اوس بزما کتاب ته ګورئ لک یو سړی پر خو ابنی ابن بنت بنت بنت ابن بنت بنت کما ترکا ابن بنت بنت بنت ینه د مری د لور د دمري دالور دالور دزيلور دمري دالور دزوي دالور دلول دوازامن لا دولونا لا سواني فوجه كما اذا ترقى وبنتا ابن بنت بنت بنت ابن بنت بنت وبنته بنت ابن بنت بنته بنت ابن بنت <تصفيق> ده سباق جربوني فكرت ارمى نذ طالبانو خ امام يوسف سبني في حسان للطالبانو اقوي دبره ا ا د ک تا و د غ د پ تا ا د ن دی ی ن د م ر د ل ل ل ل د م د ل ل ل د م د ل د د ل ل ا ای باسکو د کی دو ک د طالبان و نه دا ی د ز ا م د د شو د س ل شو پ ن ز ا د اعطاونا المصالة من سطح مسالة سونة شو؟ احسانه دا دل صلوري سوركا دل يوئي سوركا او دل بچه کم دينو دوي سوركي سوئي سوركي بلاس اكرا خبره تازفوه شوئي کنا ولي ما محمد سيبس جل كي اغورو عند ابي يوسف رحمه الله يقسم المالو بين الفروعي فروع کم دي قلم تزماقورا ايدا اسبعان اسبعاني والي هوي ذكا صلور دا دي دي سره تینزو دي سره و دي سره سوشو اسبان باندې فوج به اعتبار يابدانيم ابدان مرات د فروو دي ادا ابدان د فروو دي ادا فوج په مناسبت وایند محمدين در محمد, محمد ناخا او پلیزم محمد رحمت الله عليه يقسم المال على آل الخلاف آل الخلاف یعنی بنت نساني البته څنګه تقسيم کا البته بنت ولی ہوئی بتنے ولی ولی ولی ذکالت اختلاف نہیں ہے طول لونی دی اختلاف نہیں ہے اپ <تصفيق> ونصات متفقتی ونصات جسدی اعلی الخلاف دلت تقسیم کا امام محمد سے ابائی تقسیم دمالو کا پال الخلاف یعنی بت نسانی کی اسبعن یعنی 10 دلت دے کنن 10 اسبعن دلترا والا لیکن سوال دادے امام محمد سے بن اعتراض رضی اللہ اسبahan ولی راوی دا په منځله دو جنہ کو دے دو جنہ کای دادې نو 40 په کار دے سپه کار دے 40 په دا دو جنہ کای فی دو جو داشی نو 40 په کار وکاسبان 40 لیکن منگی او تکے اوے الاسو یاخذو صفتا منل اصل صفات بدر اصل نه اخلی په قسمت کی عدد بده فرین اخلی عدد بدر نو ارټیک دا یو دی ولیکتا عدد بد دی اخلو عدد با کتا عدد بد دی نه اخلو دا دو دین دا دو زمون شو وای خدای دو زمون شو نو چې دو زمون شو صفات د د خپل <سؤال> دی صفات د خپل دی ذکرت با اخلو عدد با اخلو عدد بد دی نه اخلو نو دا دو زمون دو زمون شو کو به د دی یعنی کته جنکای دین دا به دو جنکای نه دا دوا لکان شو دا دوا هلته سی ايه عدد بده فروونه اخلی صفت بده اصلی یعنی صفت ده خپل ذکورت او عدد بده دین اخلین دا دو زمون دا دو څه شو عدد یو جی نه دا ايه عدد بده فروونه اخلین دا دو جی نه کوي عدد کتن مونږ واغېز دا دو شو صفت خپل ده یعنی دو جی نه کوي الکان زما په سبق خوښه څنګه پوري نه صفه کړره و او کزالیک محمدن یاخذ من مینه اصل صفات بد اصل نه لکه لكه بره اصول دي او په حال د خند عدد بد فر نه اخلي عدد دواله مونږ دلته راوسته خو صفته خپل دی اون اوسد عدد دواله مونږ دلته راوسته خو صفته خپل دی د جيب نیت د ذکرت نو خوښه نو اسبعان پدی جور سرشو جدا په منزل دو حلو کانو دا سلور بنت سلورو بنت شوی ایت دا جینای دا پا منزل دو بنت شو عدد من کتن واغستن نو چې دوه دا شوی از سلور دا شوی نو شپخ شوی یو سردانو شو. نو اسبان صحی شو پوی اسبان صحی شو صحی شو دا سکر دابا پا دغت تاریخیز دا کول خوالی اسبان صحی شو صحيحا اندا محمدن يقسم المال على آل الخلاف اني في البت نساني ديت بت نساني ويخا ازبان ازبان فنكتب اور شوي بتي بارے عدد الفروع في الاصول من گد فروع عدد فصول کی واغس ان عدد ووال من گدل تواغس عدد ووال من گدل تواغس دا دو جین کیفی دا دو الکان شو من دل سلوز گین باعتبار هذا الفروي في الوصول أربعة أصبع هي لبنت بنت ابن البنت دي هو كي سلور أصبع سلور صبع بنت ابن البنت لوركا نسبة نيكا چه دا دا دا دا دا لوركا سلور أصبع فارس بكم غير غير دا لوركا دا شفار أصبع نفو يقى خانا كم نفو يقى غير تهو انتظار وكي دا سلور صبع هي كي دي قالا؟ دابا ایدی لورکو دا یوه صبح چی دابا ایدی لورکو دا دو صبح چی دابا ایدی لورکو اصپاش لی با خبر اپنی او پورا شو کنا او پورا شو کنا اچا دا صلور صبح دولا دا نسیبه د جد دا د جد دے کنا دل صلور ولی منگوار که دا دو ابن شو عدد من کتان واغست وش دو ابن بنتي شو نو صلور بنتی شکن دا دوبینته physics عدد موږ دې دینه نو دو سبعه دې یو سبعه دې سلور سبعه دې مد دغه سلور سبعه دې له ورکا دغه چې دین مطلب دې له ورکا تاسو پوښله کوم شو ها دې ټول سبق وسلامتو اسبای دې سبعه ورکا چاته چې نسبت د اې دا بنتې ښه دا درې پادې شو د دوخه دا درې ولې ځکه دود یو د یو د دي ایساشو دې قیادت موږ د فروغ اوستو نو دا صبحی چ دي د تقسیم کا اې پر دی بنتی او پر دی بنتی باندې نا اې دا صبحی تقسیم کا يقسموا علی ولدهما انی فی البطن الثانی په بطن ثانی کې هه ان بطن ثالث کې اډای بطن ثالث کې هه تقسیم کا دا بدلتا انصافان ولی تقسیمائی نیک بختا دا دیده کی انصافان با تقسیمو ایستا مگورا دیده اید دید دوارو اغدری صبحی چی دید داور کپ دو کی انصافان انصافان ولی لی زکرمیسل حضرت عنسین پکا دید دل دوار یو دی پکا دید دا چې دی یوه دوولې د عادت من ق وا دا دو بې شوي دا خو بندې جو هغه دو بنې خود شوي که عدد خو زیات دی نه نو نڅ به وکوو نو مطلب دا د هغه نیم بهله ورکې نیم بهله رکي لکن نیم تقسیمال په دی باې راندي که نه لکه کسر کسر فکه دا غي لکه چې درې دی د دوی دنو مطلب دا دی ظاهر کې سلو د دوه سلو دی دوی سری نه په حد د دای شو دای شو کنه زما په خبرو ځان په او کوي غواړي چې زو سمه مګې ته غور ساته هغه نه کې القسم او شهید ضروري دی یعنی د دې دروازو بین دې درې صبح دې دې سلو صبح مونږه تاسو ته دی لوال د دې غدري سूपी کې پاتې شو یو نه پدې اولاد دې بنه تقسیم او لږ زکر یې شو د ممسل نشو ورکولې زکه چې دا دوبین تی دي نو د دا داوند دوبین تی دي عادت کتن اخلا نو مطلب دا شو چې د پمندل سلو ورو بنت شو شو شو سلو ورو بنت شو اوس د دوه سूपी درې دي د درې سूपी د سلو ورو لسمه ورکو نو کسار دے نو مونږ چې وکټن تباين دے دا سلورو او اصل مسله کی اصل مسله د صد نه او صد چوکي صد چوکي ادا ګور 28 ښه کیږي کنه صد چوکي 28 سره چاله دا اصل مسله او مذروق مسله صاحب خبر کوا دا اصل مسله د ابن طلاس کی عدد فرو نه او اهل چارو چار په چار کی او چار چوکي 16 دا جو ښه کیږي کته ورګه کنه او څه قاعده شو کابل نیک با تدوز در دری سوپی منگوار کنی کن. دا در دری سوپی پسنورو که او سو بشی بارا در بار تقسیم کا ایر دی دوارو بان انصافن ور انصافن زکر که در دوار کنیم در دو جی نکی دیگن نا در یوه لکتیم در دوج جی نکی د دزک یادګم دي دنارسته دي ادا یواله په منځل دوه جنو کني سب شو کنه ددا غني سب دیله ور کا ددي غني سب دیله ور کا خکاری کنه خکاری دوله سو کش پک دیله شپک دی دي دیله مدې دروازه ابن او ته بچ دې سودري درو رزي دې بنت شپک ملاو شو وه لا فرق ولراله د دبرنا تقسیم وش په شوي کو په نشوي د دبرنا تقسیم وش تاتهوا طالبان امام محمد تقسیند د کا په حال خلاب یعنی نیساني ک بان پهبا دا د دوفرو کونسولو کې څور وررکه ب ب ن بته نب نی کو اندي صدیله رکو ادې اسبان پاتې شو غ ددي دواړو شو درې سببان شو نب د بتینو د چې دا د یدا ده ی قسملی دی هما په پهنیثال کې چې دا دوه دي دوکې ځکه اختلااف راغې که نه ان صافان ځکه ورکو چې دا پونزو جmile و داو پو مظر جانئ کو دسکاًاotion نکو نسو أو لبنت ابن بنت البنت نصیبو بنت ابن بنت البنت نصیبو أبیها یعنى دیلی وارکہ نصیب ابیها جده ونسو دیلی وارکہ نصیبو دا مرچ ادادا ونسو الآخر او لابن بنت أو ملنه بنت بنت, بنت لبنت نصیبو امل نصیبو ايه دو نسيبا دي ابن اولا ورقام تسفوش ريكنا اهو <مثل> تسفو <تصفل> المصلة من سمانية واجرين مسالة سونة شوى اه اتا اسنا تسفونا شو لده كنا وقول محمد اللحمه الله اشهر روايتين انا بي حنفة داشهر روايتين دي چاند امام سيبنا في جميع زويل ارحم بتولو زويل ارحم وعليه البطوة وعليه البطوة بدي بني بطوة دا ما بدي خبره بني بو شوى کافی دوری مختار یعنی فتو تو پا قول ده ده ورکل ده مشایق ده بخارا چی ده او قول ده امام یوسف ورکل ده لپر ده سانتیه پا مفتی او دارنگی په مصطفتی ګوره ده اگه ده زجو مفتیم تاسو مصطفتی وینو چکم ده امام یوسف قولون اگه ده رسان ده ده برابر ده منگا پرون سبق کم ده ترسولیو؟ آه خنصة الخنصة بأسرابه بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الخنصة للخنصة المشكلة أقل النسيبين آني أسوأ الحالين داب حنيفة رحمهم الله تعالى وأصحابه ووقول آمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعليه الفتوى داب فصل لي ببارد خنصة دي شريط بقانون كي محروم کې دل نشته که یو بڼ آدم داسې دی چې دا په پټنه لګی چې دا, دا زنانه ده یا نارینه ده دا غل په رنګ حصه شریعت نکړی دا دا رنګ یو سر دنیا نه لا دا زنانه حامله ده فخې ته بچي ده دا بچي محروم نه ده دل لپاره هما حصه دا د سباني درس کې بدلته وي کنن بو نن بو وي او ځینګیده خون ساتز کړای پټنه لګی چې دا نارینه ده او که زنانه ده ګورا که چیرې پټه لګي دلته چنارینه ده نو بیا دا غي پاس دلته نشته ده بیا د نارینه او پښتماتو کې هغه راغی هغه څنګه پټه هغه ته بولو باراز نه پټه لګي بولو باراز نه پټه لګي که پټه ولګي دلته دا خونسان نه ده ځنان نه ده نو بیا د ځنانو په قامت او کې هغه موږ ذکر د بنا په شکل کې برائش دا خواتو په شکل کې برائش ودلت وسره سراجیدو خنصا سره مشکل قید لاغول دی یعنی مطلب دا دغه پته نه لګی چې دا ناری نه ده او کزنه نه ده توخته کې وته سوی و وته وی کې څنګه وته سوی تا مې ها څا وته سوی ها خنصا وته وی په دې حاله کوم شي مزل نه مره داغه خنصا ده چې مشکلی نو مشکل دا مانا دا چې داغه د دا نر او د ماده په تنلېږي چې دا نر دی یا ماده دا بالکل مشکل یو دا چې د زنانه په شان لاراغي صدې نو شي کنه او پول هم د زنانه په تاریخ نو اگر که شکل د ناری نخکاریږي نو مونږ د زنانه وحکامات تجاري کو او که دا سی و چې اغه د ناری نو مطلب دادې دا شکل او صورت په کې زیاتو نو مونږ به مطلب دادې دا هغه پسې راولو دا بن قلوان کې خونسان امراد خونسان مشکل دا دل پارا اقلو النصیبين دا دورا دلنارینه هم حسادا پا مراس که دا زنان هم حسادا کنن نو پا دی که من با اسوهو الحالین دل ورکو كوز حال فا كوز حالا ذکر دست را جاگرادا کنن مطلب داده دا چې ورساوی چه تا زنانای نو دیو اخلاینه پارا تاسو گولا زنانای ما ا ان صفواشلی ند د دې واجینا جګړه جوړه شولې ایسول حالین کې کم یو مناسبو کړل د زنانه حصہ کمې کړل د نارینو هم کمې یی بعضی وخت وغو کېده اني ایسول حالین د لپاره ایسول حالین دي څه شه دي پوره په نقصان کوي دا غي مثال تماشه خودل دي او دغه چې دي يعني مذب ده إمام أبو حنيفه رحمه الله واصحابه ده ملقره أو ده, ده قول ده, ده عام صحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين والئ الفتوى بده بن فتوى ده أسعو الحالين كما حسا في مهروم مشي مثال كما إذا ترك ابن و بنت وخنصا لكي يو سليمون شو يو ده زوية پاتشو يو اللور پاتشو يو نحن نحن نحن خنصا نحن غني جبن وخنصا فسي ترواخ لأمسا چته سمجته کچھ نه اے نہ دغه قانون دی نہ خپل پیدا کړی چې سو پسنګي سو پسنګي تاسو دلته پدی ورکي مې کېدې چې تاسو چته کورته تړي دی ورکي لکه یو ایبن زیه پاتیشو بل نور پاتیشو بل خنسا نو خنسا لپاره نصیبت بنتي ورکا نصیبت چا سبینتي نو د بتي حساب نسبت د ابن اسو الحال ده کومه ده کنه نو د بیمتي حساب نو هر کله چې داسې شو نو تا کوي له د متيقن دا داسه دا زکه چې الک نو زنانه خدا کنه کنه د زنانه نه کومه ای نو زنانه خدا کنه نو تا کوي له انه متيقنن د هيصه متيقن دا نو کومتیقن دا نو گویا کې یو ولګته ګجنې کې د مسئله د سولې شوہ اکل اثر اصله اصله اصل خدودونه خلا ولی په ټول کې نو سفزيله ورکینو اغه باندې تقسیم صحیح نه راځي کنه نو په دوه دوکه اون سلورو نه بشي نو په سلورو کې دوه دي ابن الگ تاور کا ا د نو یو بنت تاور کا یو کنساتا بس خوشاله بشي نو خله قانون تاسو دلته په دې وخت کې د عامه جذب شوه او انده شابی رضی الله تعالی او پنځه امام شابی رضی الله تعالی دا امام سیب مستاذ ده امام شاعبی د امام سیب مستاذ ده امام سیب هم تابعین ده او امام شاعبی هم تابعین ده هو امام سیب په تابعینو کې کشر ده ا دې په تابعینو مشرد امامي شاعبي رضي الله تعالى عنه اي سبحان الله امام اوزعي ابن ابي ليلى اذا امام سوري يحيى ابن ادم دغه هم دغه قول دي چې کوم قول دي امامي شاعبي دي هغه فرمایي وا قول ابن عباس انده قول ز طلعي عباس رضي الله تعالى عنهما دي سو اي للخلفاء نسب نصیب نسب بين بالمنازعه دي قول صالح على نسب نصیب النسب بينه له دې بالمنازعه کې نراتله او خلصت داوی چې د دې چې دینو مطلب دا د ناری نه او ټول ورساوې چې ته زنانه لکه حساب تعالی موږ نه ناری نه نا راکوه یا چا یې نو شیخو خپل د جسی فقيهي عليه السلام کوي تاسو پوه شئ لکه او صورت د منازع راغې دا خو هیڅ د کنه نوروي چې ته دغې زنانه دې د ناری نه ایمه دا لاله کنه نو دا جګري په صورت کې مسله دا بیان کړل داغه قول دا دنیاي ميا باسته ائمامي شاهدي فرمايي چ غنسال پر نسب د نشيبين ورکا يني مدنارينا ائني مد زنانه ځکه چې هغه وي زناري نه ما دوه وي تزنانه نه مدناري نه دي ما ولاور قاعده زنانه نه نا نيما ولاور کوي راته څه خبره نسب النسيبين بالمناظه ته مناظه ايسرا په صورت د جګري باندې چاګدته او د نور ور ساو په منس کدا زه کداو داو دونو دا سټا عدد داواد زکورات تا نو د تنیسول <سؤال> نصیب ان ورکا د حالین او اعتبارو شو زکه ترجیح بلا مرجه نشي کېدل او چا به ترجمه به نه صفات انده نه کانواله ولوم ورکا زنانه والدي ولوم ورکا نو دا خو متضادین جمع شو پیاو زه کې دا خو مناسب لودا دا چا اعتراض کړي سامح شي جواب ورکړي د وګورا د رجالو د نسانو ترمنځ به د ودرېږي که شهیدای د رجالو او د نساء ومنکی بودریږي اتهباب حالتې نو شو پې دفاع سره شاید د هدايه په تعالیل د مسالې د صلات کې و احتمال احتمالسته چې ځان نه نه رجال سره مو ولی احتمال ولی چې د قومز خراب نشي کنه او مطلب دا دي نساء سره مو درا کې د شي د رجولي دیموز بغراږي دیموز با خرچ شي کی مثلا امر چې بودریږي اې بیا چې بیا خونسا بیا ونسا بیا ونسا <تصفيق> ای که دام دنیا دا پوری پا عربو گموز مخی کری با قیده پستر گمید خطیبه انتی با قیده جای سر <تصفح> مشر بولیسی افترستا ازد چیده یوزال جدده که دیر اصلا وریشتی دیر او دا دا موقع بانی آل تا منگا ستانسو رول سخف عجمات جموز جو چی کتر یو را غیده گره نیشتی زیسی اولی که داځي خپل تقریر په عربی جو گزاریم شم ا بیا ما اول استارو ته نه انکه مليت کې یو دي چې کده حال ده نه حال نه سره بستو کی نسبل نذبین بالمنازعه دا نذ سن نذبین په منازعه سره دا خدای امام شافعی قول دی د ابن اباسوم دا قول دی او دا انګي د نور فقها هم دا قول ده لکه اس دا امام شافید قول تخریج وکال دی کی تخریج وشي نو امام يوسف سه په دغه مثال مذکور کی وای کم مثال مذکور ابن و بنت و خنسا ابن و بنت و خنسا امام يوسف رحمت الله عليه په تخريج د قول د امامي شاعبي کی یعنی مطلب امام یوسف ما وی او مطلب دا امام محمد وای وختلफा فی تخریج قول الشافعی الشافعی دا امام شابی دا قول په تخریج کې د امام یوسف د امام محمد اختلاف دی ام امام یوسف په دغه مثال بلنی کې سوئی چې ابن لفاره کامل ورکا ابن لفاره سهمی کامل ورکا بنت الپرنی نصف سهام ورکا درجل نصف چې د اغه بنت ال زکه قران یو لږ کریم اسلو حذله الصالح غنصال پر درې ارباع درې ارباع لصهم ورقا وجسلا لان الخصن خنصا يستحق سهما قانون داده چې خنصا د سهمه کامل مستحق ته ولي كلا ان كان ذاكره کډینری کډین سي کډینری کډینری د بیا بده پیسې کې بری کني باندې وري د لپاراکن دیناری نبی نو سهمه کامل ورقا پشان د چاند ابن ونصف سهمه ورقا پشان د بنت ان كان انصا کجریدار سی زنانای کذاسي زنانای وحاذا متيقنون دا خبرات متيقن او یقیني ده تاسو فوځ لای کنه نو فیاخذو امام يوسف رحمت الله عليه په تخريج د قول د امام شابي چې د امام سي دوستا زانو او استاد ده نو پدغه قانون سره ياخذو نصف النسيبين د به نصف د نصيبين واخلي نصف د مجموعه نصيبينو به واخلي يعني د نارينه حصه نیمه کا او د زنانه حصه نیمه کا نوڅ په کې د ناری نه راله څ په کې د زننا نه راله لکه دو د قې چې یا نری نه یا ځناان نه دی پتهونه لږي که نه د دواغه ن واخلي دا د ایام شابی کول تخر ایمایرحمتې په دیرم سره کوي و نس نسیب نصف د نص پهې طرریقې سره واخلي. دا عملو شو په چابانې په دولو ت باې یعنیله قدر امکان قدر ام سونه چې تا کد شي نو طرق دا حساره تو بغرزی پدله صورت کې په تحقیق د امام یوسف سره له د خنصاله لپاره 43 44 سهمن دری 44 سهم لاو شو دری 44 نو در ربع نوم چې پکې راغی نو کسر راغی ومجبول انصبای مجموعان سبا چې دي سهمانه دو سهمدي وربع وربع سهمل اور بد سهم دا مجموعان سبا دا جوش نو پورې کې په اونې سودی صدور دی, دی کانه دو روپو نو دو رپوګي دات شو کنه نو سحماني وروبو سامن نو مطلب دا لري چې په دوو سحمو کې سلور د دادغه په یو سم کې رو, رو به نو په دوو سحمو کې اترغلي یو روبف کې هغه د نه ورو به شي نو مسالده نه نه سو نه شوہ نه نه شوہ وا مجبول تہمانے وربو سامن لانه ذکر امام یوسف پتاخرید د قول دی امام شابی کی یا تبرس ہما دے اعتبار د سه ہ موکی او عول كي كي اول کئ فمسلہ کی اول کئ وتصہم انتسات ندا مسلہ بدنہ هو نشی نو کدنہ نہ ہو نہ شوا نو پنہ ہوکی سلور دا د سہ مچ دے چتای کی سلور دغه جوړیږي تبد چای شی دی ابن جی او دبر چای شی دا به 20000 شپګلل سوفه دي شو درپه دي شو باندې ههوکي نه دا درې به واخلی سوخ خونسه نه ده اونسه یو حساب زیات اشوا ده خونسه اے یو حساب زیات اشوا ده اونسه دا وله زکنی سننه سیدان ولا منو ورکه نه دا کزنانشی واغله منګه دوی سی وار کینداغی نه سب سوده یو ده کنا دا غی نه سب سوده یو ده او, او دلتکره ناری ناشین اغله سی سودی سلور دی نو پسالو ورو کې نس ابسود دې د دوا دې نو دوا یو څو شدري شو نو مڼو ادري ملياو شو ته په نهو کې دا فرق راغې دا لکه د امام شاعبي د قول تخريج امام يوسف چې دغه د شاګردانو شاګرد ده په دې ډول سره کوي او نو یا يا منگوایو للابن ساماني ابن لپاره دغه صحه ورکا او بنت له یو صحه ورکا زي زكريا مسکو حذل اون سای ولل قنصان نص النسيبين قنصاله لپاره نسب د نسيبين ورکه وهو سهم ونص سهمن چې هغه سهمون دی ونصو سهمن دی سهمون دی ان نصو سهمن دی نیکبختہ چې د ابن لپاره دوا سهم دین داغه نصو جویا سهم دی کنا اته بنت لپاره فهمی کامل دی داغه نصو جو نص فن دی کنا نو پدیده کې مسله کې کثر نصیر راغلی ال تکثر ربعی راغلی ال تکثری روبعی را غلیاو لکه التباح د سلونی زو دلته باغ د اتانی زو شو <coughs> مثلا بیا نه وندا او تم را دا چې د ایبل لپاره د وسامت کی نو پدی کی د واتانی زیږي اې نا دو اتانی دی نا سلور اتانی دی سلور دو رو پوکی سلور اتانی دی که نا اچه بین تیل یو ساهم دین واغی که اتانی دی دوشون شپاگلارا نو دی خون سال پارا با دری اتانی دی ورکو پلنه خوکی بولا سو ورکو دری اتانی دی امام آ, ابو یوسف رحمہ اللہ دی امام شاعبی دی قول تخریج په دغه مثال مذکور چې ابنن وبنتن او خنصا په دې تاریخي سره بیان کړه راښود دی امام محمد صاحب او را وقالا محمد امام محمد رحمت الله علیه ولی دی په تخریج دی قول دی امام شاعبی کې په دغه صورت مذکوره کې چې ابنن وبنتن او خنصا هغه فرمایي یا خذ الخنصا خمسید مال خنصا بس واخلي قم سيد المال بوافلي كلا ان كان ذكرى کدیناری نہیں گورا کدیناری نہیں نو گہ زمن ذشو میسرق یو دیکھا زمن سوں شو ذشو او جنے سوں شو یوا شو نو دژو زمن نہ اعتبار حکمی سلور جنے که جڑی گنا ایو جنے اگدن پنژ شو نو خمسه در مال زکا پینزو نشوا نو پینزو که دو خمسه دی دابا واخلي علک اد دو خمسه نور دابا واخلی خونسه ولی اغا منگان نکو گان نکانا اد دا یو پاتی با اغا جنه واخلی اغا یو خمساقی خمسا تا شو دا پاقل صورت که کچری تا ده خونسه تا و ووهی علک ووهی ام <تصفح> امام محمد رحمت الله علیه و اج خنصا بخمس مال واخلین کان ذکرہ کہ دا خنصا مذکر و ربع المال خنصا بربع مال واخلین کان انسا کہ خنصا وی انسا کہ خنصا وی انسا استاد لو کوم کان چه خنصت انسا کی جنکای د مرید دوشوی الیک یوشو جنکای دوشوی الیک سشو یوشو نو چه الیک یوشو جنکای یا دا یو له په منځله د دوه جنہ کوښ وکنه نو مجموعه سلو شکنه نو مساله د سلو ورونه شوه څنګه په دې سلو کې دغه واخلی ایبن د کبره مونږ ویلی لکه دوی متيقلون کې ویرو کنه ویلی اذایوه سبعه خمسه واخلی یو د واخلی یا به ان خمسه واخلی ازوی به هم سبعه واخلی زی به هم واخلی تاسو پوښتنه کنه وروبالمالین كانوا ان صح فیاخذو نصف دا خمسه بن النصیبین واخلی څه شو چه من خونسا مزاکر فرز کو مسلا ده پینزاو نو په پینزاو کې دو با ایبن واخلی دو با یو با انسا واخلی اچه مونږه ده زنانه فرز که نو جینکای دو شوه علک یو شو نو مسلا د سلورو نشوه دو واغسته علک یو یو واغست ل لی زکریمیس نو حزلون ساین نو گوره ده جینه تا یعنی یوی سمیلاو شوه کنه سمیلاو شوه دا غینه سبسی چه دی جو اته نیشی کنا یو روپای جو اته نیشی کنا او کله چې الګ تمنګه دوه سیوار کړي نو دا غینه سبسی چه دی یو به کنا نو په یو روپای کی دو دوه تا نیشی کنا نو درې اته نیشی ملاو شو یعنی مطلب دا ده چې یو د زنانه حصہ اغم مونږ نه مکه اته نیشی جوړ شو اته دی رجل چې کم دوه سیوه وروغه یو روپای شوہ یو روپای کی دوہ تانی جی میسلہ شوہ نہ ہونا ہو مطلب دے دے کہ جینی تمیلاو شوہ دوہ تانی او خلصہ تمیلاو شوہ دریہ تانی جی او باقی چکم ای بندے اگہ تمیلاو شوہ سلورہ تانی جی اللہ اکبر می سن نتی بین بہن پوہ شوہ کنا گورا دا, دا سبق خو گو لکادو چھتی چائے دودھ پتی چائے ہا راگی سوکھ نہ چھمند طور شومندی وقت کې دا فیاخذو نصف نسبيني وذلك دان صفو خمسن وسمن الخمسن وسمن شو خمسن وسمن تاسو کوم کنه ګوره دا مخکنی مثال کې چې موږ دې مذکر فرض کړو د الکان شو یو دینای شو کنه نو دې الګ تاسو میلو شو خمسې نو داغې نساسي کېده خو همسوندې فېشېده همسوندې چې اوږې شيده دوه اتني دیدې دوه اتني دیدې او چې نه لچې نو همسونو نو چا غنيم کې نه اتنيز بجور شي اته روبې په صورت کې اي شمنګا تا هونسا اونسا فرض کو نو هغه جنې چې ميلاو د روبه ميلاو دا سمېلاو دا ولی ولي ذكف سالورو کې دوی سی واجبستي الګ ها يوا اي سجينه واجبسته بل اي سبل اي جنه واجبسته لكن هم خمسه دوم هم خمسه وکنه نوربا بلا وش وکنه نوربا جنيسه چې سجوريږي سمون جوړيږي ا خو هم سي چې نيسه چې سجوريږي خمس جوړيږي نو زكاتات کتاب ملاسب و ذلك ده نيسه چې ده خمسن وسنن خمسون چې ده 15 مثلا کې ا خلکات اسمنن په کم صورت کې چتا خونځا ته انثاوې نو مثلا ته سالورو نشو نو په سالورو کې خونځا ته ملياو او انثا ته ملياو شربا اروبه چې ني ماشيني سمن جوړي کنه جوړي کې نو سمن نو خونځنده دغه نساینه دغه دغه څه جو یعوذین ته دلته ګورا کنا مثلا دین کې کیناسته کنه نو ګورا الګ ته خونځه مليو ده نو دغه نس په خونڅون ده جنایته نو دغه نس په شجه ده ده خمسن و سمنون دا مجموعه دا دی خونسات ورکا و دالکا دانس پر نصیبه خمسن دا فاول صورت که چه خونسات مذکر وی و سمنون پدوه صورت که چه خونسات اونسا وی بیتبار الحالینه بیتبار دا حالینه و تصیحو من ارباینه تصیح دا مسلیبه و کی دا چالیس نه وی خدایا د چالیس نه ولی دا عدد مجتمع دید دا زرب دا یاوی مسئله نفو بلیکی ای یاو مسئله یاو مسئله دا پینزه و نو چه تا خونسا تا مذاکر وی بنا مسئله سلور و نو چه تا خونسا تا انسا سلور نشو یا دا پینزه و نشو نو پانچو کی بیا حالین دیز اکورتا و نو ستا نو بیس دونی چالیس دیس دونی چالیس نو مسئله دا سو نشو سلیخ د سمهکیل حاله تیې بیا ضر و کا د ب په دو حاله نو کې نو چ دووشونه فمنکان له شاون اوس تقسیم کوه چا لپه چې شی او من خامې د پځو نه دا په سلوو کې ما سره یر ته ورکه چا لره چې د پځ نه دا په سلوو کې وه سرې ب ته ورکه چاله چې د سو نه هغه په پنځو کواصله ساته ورکه ځ کري او پبل کې مذوب دی که نو اوس دې خپل او کلامه ابنو داغه پلاز کې د پینزو له دو څو 50 دو دو په څلورو کې ات شو سوشو دا د چا شو دا د الک او د جنای کې د پینزو نه یو 50 دا یو ووا په چا کې په څلورو کې څلورنه نو سالور شو دا سالور دا چا شو د انسا شو اته د پره یعنی مطلب اغلم زو کنه د پینځو چې مثلا مونږ جوګره اغله پره دو د دو واپس سالورو کې نو اته بشي سو بشي اته نو مطلب دا دی چې جنئتا یومراو شو او اېبن او خل ساته اتا ته ملاو شو جنې ته سلو ملاو شو د تینځو او الی کا خل ساته اتا ته ملاو شو ولی زکه چې مونږ هغه خنصا مذکر فرض کړو د مذکر حکم به پیراځي کنا بلاته ملاويږي د طلو ماته ملاويږي کنا را شاوص چالاچی ملاوي دو د مسلې د زکورت نه نو ته دو زک زك... دونو ساتوایا د دو انو سب چې مونږ خل سات اونثو د مسلې د مثال سوونه وا سالو ورونه وا نو چاله لچید مثاليدونو سټه سملاويز داپ مثاليدو ذکرت کی و واجب ده 15 نه نو د الف فلاز کی د ذکرت مثلي نه دو ملاويز دو واپ مثاليدو ذکرت کی چې 15 دي نو 5 دني 10 ات ارا 15 دا ات لرس چا شو د ابن ات لرس چا شو او دمازلي د اونوسات نه چې خونساته مونږه ولساوي دمازلي د اونوسات نه له پر یومې لوي ده یومې او پینزو کې پینزو اوه ثلاثین نو پینزو د زکورات د د مسالې د پینځه ميلاو شو نو آټه شو ابن طا شو اته مته دې دونو ساتنه د جنې پلاس لاس کې یو یو په پینځو کې پینځو دی و تعالی څنګه نو یو ورو په یوځای کنه نا چې دې میراو شته دوارو مصلونه اون ساته دیارلس ملاو شود دوارو مسلونا خون ساتا اتلس ملاو شود دوارو مسلونا ام ساتا ایپن تا چا تا. ایپن تا. دا دیارلس چی دی دا مطلب داده دا اتلسو دا او دا نهو نیم دا کبلی که کپوشوی کن زادا بوم یاده دا با دا سبق پا تریخی ویلغوالی ایراش اوز گوره تا پوه کئی تا پوه کئی تالیبان مساله دا چالیس چديو يما سالي زربو كان په 22 نه 5 کې 20 بیا په حالت یې نو کې نو 40 فمل كان له شيو من الخمسه 40 چې شيو د 5 نه لکه ابن لفاعن دوه خل سالفرادوا د ذکرت نه دا وکال داو په سالورو کې چې مساله دونو 7 روحه مها سره هغه توري کو جمعه تاوینو مله شو کومله شو او مانه هر څو كان چې غل پروي شي د سنورنا داو په 30 کې څه نا انساء خنصات يو يو الابن تسو دو اسففوه شوي داوو فبينزو كدين بس جول شي فصار للخنصاء خنصاء لفاره شود ذربي الناديار لسو صحمن وللابن بل لفارة سمانية عشر صحمن وللبنت تساتوا صومين دبنتي لفارا نها قد دم العيدو باتوياسة تي إشاء واضي تيدي سندكيسة ايند شيدز مركز دكان نمبر قيس Abdurrahman plaza and is the mentor Choyk Jangir Aror Swazi Corporater Anwar Shiyar Tawheedi Mobile number 0308 -118 -118 -118 -118.